Eta gure gomitekin segitzen dugu, ibaiak erreparena eta koldoetxe garai gazte dinamika berriko kideak ditugu. Eta, e, prezeske ekin, errak eta prozesua ipatzen ari ginen dugu. zatiketa gainitzeko beraz, etzela, e, rakunden nazional bat sortu nahi izan, bientzatek beraz, lotu. Eta, hori e, zen, azken finean, erronka handienetariko bat, zatiketa eta gainditzea, bazen eskaera bat, denena? Bai uste dut, eska hori piskat, eh, ba, sen, eskaera bat baino, eskaera, formala bat baino, sentimentu bat zenez. Ipargaldean, ba, gu haurek bizizan ditugun, eh, zatik eta, barne zatik eta, alako gauzak ez. Eh, Zetak dit, piskat, eh, sentimentu kontua izan da, izan da, astapen batean, eta hori, Papelera eraman dugu, eta, eta ba, bi ezta bai da, oiak bi, proposamen oiak ezta bai datzerako orduan ba Orduan e, e, pixkate jarri dugu edo aborkeztu dugu, argira atera dugu arazoa, eta proposamena edo atera ere bai Ibai, segitu? Bai, uh, pentsatzen dugu um badugu azken uh, borritamagurtetako historia uh, abertzalearen ere muochtan, uh, oartzen gira zantiketa historiko uh, ugari baditu gula gehimat estrategikoak, eta gehimat, gazte bezala oartu gire nada, zantiketa historiko oiek, ez jotela utzi abertzale ere muari uh, eta ez jotela utzi abertzale ere muari uh, guna goioaitena azkenean e, ikusi dugula gaztikuzpe bilatetik beti da sertifikazio historikoiek yan e, e, gaituztela barnitik eta e, kalteak besterik ekarri ez dizkigutela. Hoan guk uh, nahi izan dugu justu ki eta oiek gain ditu, uh, zerenguk entzun izan ditugu eta bizan ditugu, baina oso modu uh, indirektuan, inoiz ez zuzenean, eta beraz, uh, pentsatutugu gugienela belaunaldi bat, zatik eta historikoiek gain ditzeko, eta zatik eta historikoiek gain ditu bergirela, noiz baita behar girela, uh, badugu uh, garatu eta bide gukiartu. Gazteria bateratu bat, beraz, nahi duzu erakutsi, gazte dinamika berri horrekin. Uh, Asiada deia hola, gana betu uh, astapenetik aldarrikatzen dugu ezkertiak eta bertzel ere mua uh, ordezkatu nahi dugula eta gaur egun, uh, beraz, azerok biko jaiki gazte eguna antolatzen dugunan jadanik, ohartzen gira, uh, deia pustu hori gainditzen ari girela eta azerok biarekin apustu hori gainditua izanen dugula. Zein izanen da hor, nola funtzionatuko du uh, gazte dinamika berriurek, zela nera manen du, azkenean, zertelako baioko du? Gazteginamikak e, beti helburu izan doena eta ba, biharko gaztera kundeak e, e, ukango dueren jagdoera, izango da e, ba, pixkat e, joan pasaden e, otxaileran e, espleta kogiki e, gazte egunean e, identifikatu ziren eta ondutik etaberatu izan dien e, gazte hipergaldeko eta Euskal Herri mailako gazte problematikak eta beharrak e, lantsa ez eta hoiei aterabideak hartzematea eta e, ditugun e, iritzi teoriko hoiek ba praktikarean ematea sendira arasoak ta sendira maneira kepatu behutu zure bai e, ber, egiteko eta egiteko maneira ingenuruan etabidatu zuela Beraz, uh, arazoak, uh, abertzale eta ezkertzak gisa, bon, hainitz, aterazirean, uh, uh, zinazesiko uh, listeak guztiak egiten, zen listeak guztiak da, baina handa adibideak ematean errean, beraz, uh, Euskalaren arazoa, beraz, ikastolek bizitzenuten arazoa, basoa, Euskalazizatearena, uh, ikasketeri da okunez, ba, Euskal Herritikampo ikasi behar izana, uh, gero... Uh, beste alde batetik dugu ere ba, Euskal nazioaren uh, balugaldetasune eza uh, uh, adarrikapen soziatan genituzke ba, uh, beste sistema bat adarrikatzen dugula, gizarte justuago bat aldarrikatzen dugula, bakenan, Erosalmenari ere loturiko aldagikapen guztiak ba Ez kechtiak eta bertzale hortan gazteok bizitzen ditugun arazo guztiak Identifikatu ditugu hainbat arazo eta gero entxatuko gira orain Modu kolektiboan arazo ieri e, ikuten bide bat atximaten Gero e, zen izan gu diren gure lanildo zehatzak e, Azaroaren bihan beraz eki, eki, e, eki gaztegun hortan e, Azaleratuko ditugu gure lanildo nagusiak zen izanen diren Um, beraz galdera batera ateratzen da eh, gazteek gogoa ote duten eh, gaur egun implikatzea eh, mobilizatzea stebururo zakit bilkurak egitea eta gogoetak eramaita gaur egun gogazteek eh, gogoa ote dute hortan sartzea usta dudu galdera simple bezala eh, askiela ikustea dinamikak eh duen militante kopuroa ez, euntago goi gazte bilduginen espleetan eta gaur egun ere, euntago gazte pasa e, militatzen ibiltzen dira, eta ezta bedatzen dira, gazte dinamikan. Horto da, nik uste hori izan daitek ez? Ageri da, jen dela, eta nahi keri bat bat dela zatik itebat gainitu naiz naizen brazasti namika behi ohikin non toge militantek, egietara eh, joiteko erregistrasunak eh, erakutsi eh, dira berhala be etiqueta azken finon edo behintzat eh, txapaba zuzken dut beraz gure ariketa eh, astapenetik sindas eh, indsuagu izan eh, rangen Uh, Zerotik abiatu dugu uh, gazte uh, dinamika, deitzen den hori, beraz uh, Eta joan gira, beraz, uh, abertzale eta ezkertiar uh, sentitzen zen ororen gana erratera, bon behar gira ordezkatuak izan Behar dugu trezna bat ukan eta, uh, gizartean eta oroak gizartea eta guztietan gure itza entzuna izan dadin Eta beraz, uh, joan gaitezen denak elgarrekin, beraz, etorzaite zuere uh, beraz uh, denak elgarrekin Egin dezagun uh, gazte dinamika denan artean Aipatzeko berro da, aipatz dugu etiketatik hanpozela, alderdi bati lotu da, gazte dinamikau? Uh, ez da, ez da alderdi bakar bateriere lotua, justu kiz, atiketa historikoak uh, gainditzeko bide horretan, uh, Aztapenitik hartutako erabakia da, ez da e, alderdi idotendentzia politiko zehatz bateri lotu agitarbi. Gu kordezkatuna ditugu tendentzia politiko guztiak eta e, eta alderdi politiko guztiak betire ezkertiak eta abertzale ere muohtan. Guk referentzia bat baldin badugu gaur egun, litzateke Euskal Herria bai, eta zerratik Euskal Herria bai zerren Euskal Herria bai da alderdia abertzale guztien koalizioa baina, e, referentzia bat zatekotan, hori zango litzateke eta ez tendentzia edo, edo alderdi politiko zehatz bat. Nura Tukuda? Bauria, zaren bihan imazkoa da. Nekiteko. Ez usta indizi bat eman nahi? Laguntza bat? Galegin koluri, galegin koluri. Ez, <risa> ez, ez, konpontz <risa> no, Aktualitatea, egunero hurbiletik segituak, goizberri emankizunean, egunero gomita bat. Hor, aktualitatean, eh, sortziak eta meka direlarik gazte dinamika berria ipatzen dugu, larumatean antolatzen dute dieki gazte eguna, eta orkestuko dute beraz ofizialki, eta izen berriarekin beraz, larumata itxen beharko, eta mm, aktualitatean da ere ehatxe gazeta, hor gazte izuzen dutako bat, komunikabide berri bat ateratzen dela, ondoko hilabetetan, argitaratuko dena, eta mm, bada hor proposemen bat, eta ideia bat, uh, idekitzea alderdi guzi eri, uh, izan abertzale, izan UNPK eri, eta uh, egia da, uh, galdera atelatzenera, aia posibidea, zuek adibidez, uh, mintzatzen ziste, UNPK gazteekin, uh, baitu zuelkarrizketak, ez tabaidak, holako, be, uh, zinez, oposizioan dituzuen uh, alderdiko kideekin. Beraz, uh, egi argan, uh, egin entxatu egiten eragilen bira bat, beraz, deki gazte egunera, uh, uh, etortzeko uh, izan... Uh, Ez dugu, ez dugu klasifikatu zeineri bai zeineri ez, uh, hartu ditugu, ahi, uh, alare irizpide minimo batzuk, eta beraz, gomitatu ditugu uh, hainbatera gile. Baganan, adibes, sartzen zen, alderdi sozialisten, so sozialista frantzsaren uh, gazteria. Uh, ez gira mugatzen egia garaan gure gomitei, eta elkarrizketak uh, ziguk alterik uh, egiten. Ala ere, beti ere, prinzipio batzuan baganan, ez gira ez ere uh, fn gazteria edo uh, gomitatuko horiak gitarra Eztabaidatzeko Ez ez? Ez da ez da betatzeko ez. Eta alohtu duzu, eh? dien du horiekine itz egitea, duzu, behar ba, behar, horako ba tendentzioitako gaztenein guruan, behar behar ez ofizialki? Guk komita luzaatu dugu, uh, izan dira elkerizkita batzuk, hartu eban batzuk, horain ikusiko da, ja hoiak emesua pasara zen duzun militantziari, eta ya, ya, ya etohtzen dira. Guk beti ere, a, atea idekia huztan dugu bai. Alarun batean, ere hor ikusun, mintzaldi bat uh, batzela, eguna horrekin hasten duzie uh, eta krisia, krisiaren uh, aipamena, gazteek uh, duten begirada krisiarekiko, uh, nola ikusten duzue ze krisia hori gazteek, badute rol bat, orten, harik, uh, gauzak aldatzen aldituzte gazteek munduan den uh, krisi hori aurre egiteko? Koldo <hè> bai, bai, e, nola ez e, krisar ipatzen eren e, zaunkitu aden lehen klase sektorea gazteria izaten nagu egineetan ez hori e, ba, den, e, realitatea hori den eginean, ba, gazteriak badu zer erran zer egin krisari begira e, bera, ustekit ergiaren e, antzutzulegadera <gülüyor> <gülüyor> zer maneraz eragiten eragiten du, erba, eragiten du gaztek mundu mailako arra zoaten bera Zara, aportazio teorikoak eginez, aportazio teorikoiek praktikara eramanez, e, bai, ez hemen ez dut zehazke egaten, albaina, zara, zaurak biti goiti, e, gure gazta erakundeak e, erakutsi izango duez, e, ba, krisiari nola hori iten aldiogun, eta e, ba, gizarte zuzenago bati, edo nola eragiten aldiogun. Gero, e, goizeko, larun bateko goizeko ez da bai hoietan, e, aipagai izango dena ere bai da, nola, e, ba, munduko mugimendu gazte mugimendu ezkerhtiak guztiek, oza, manera bateratuan nola erantzuten aldiogun e, krisiari. Eta hogan nik uste ba, lokalki txigita baino ere, gehiago ere horrek ba, garrantzi zerbait hartuko du helduden urteetan eta Galdera horrekin meintzatashiko da, larun bateko eguna, krisia eta gazteak, eta hainbat e, bitzor du, bertsobazkari, e, sortze ekitaldea beraz gauean, e, gaua eta bizio berritxarrak eta e, digepon gabe, beraz, eginen duzu ezuen gau aldia, lortuko zeala ere, sorkunza, sormen hori egiten, digepon gabe? Digepon hori da, digemagik baita, lortuko dugu. Beraz lortuko, lortuko da, gabe. Beste nazetzen lortuko hori Ez ez lortuko dugu <laughs> <laughs> nona Eta jo gamaren inguruan, itzorduak, guneak, uh, esplikatzeko entzuleak, euriarekin ere bai uh, aterabideak da? Euri eman dute, aromatiko berdin, no? Bai, bai, erigira begiratzen, uh, bihorduru, erigira meteo begiratzen, jakintzazu baietz. Eta itzorduna guztiak, uh, beraz, goizeko ez da behar garantizua izango dela, zerren hor uh, nahi dugul handu gure uh, aspektu soziala, beraz, Horrat, gomitaten zaituztegu, ze nazioarteko eragile garantisoak ere dugu uh, Gero beraz, behrtsu ere uh, behrtsulari uh, onak baitira eta beraz, plazerbait zen endelako... Belarginzako eta alare, azpitu nahi dugu eguneko ekitaldia,raz eguneko hitzordu um, nagusia izango dela zazpietako ekitaldia, beraz bertan sortuko baitugu gure gazte antoolakuntza beria eta bertain uh, emango baitugu beraz eduki politiko guztia gure uh, azken zorziira bereko ezeta baiida guztiei. Koldoetxe gara eta Ibai barrena eskertuko zaituztegu beraz goizuntan hemen egunik gazte dinamika behiaren sohera iparaldekoa beraz. Larun batean eginen da eta izena ere bertan jakinen da eta mire esker eta bexegitzen dugu gazte batekin ere justuki. Mm. Aste guzian hor baititugu Bernate txepare lizeoko gazteak kantuen autatzeko eta gauk? Ta gau no leizena. No leizenego hkoonga ester. Aitoren e kantua izan du gara. Aitoren sulitza era se kantoin sustenungor. Nik iezkidem betiko kantua itsmainuke. Izan ere, uste dut, estela uikoa hori, kanturretan, borroka eta maitasuna biakustartzen maitila. Zoriontasunaz, harikinen zola zean, da zurekin gokoreatu naiz, metizmeta gauez.